немов тіло під білим кашеміровим светром. Будинок посміхався до неї чистими вікнами, дякувати міс Аделі. Тіні дерев утворювали на снігу золоті візерунки. Вона вбігла в дім, скидаючи на ходу куртку, рукавички й чоботи. Клацнула пультом телевізора. Там під волинку співав якийсь місцевий фольклорний ансамбль. Поперемикала канали. Нічого. Пошкодувала, що не встановила антену, яку пропонував Шон. Кинулася до шафи. Там стояла валіза, котру сховала туди два місяці тому, і досі в неї не зазирала, адже там були лише літні речі. Та й тих футболка і джинси. У футболку, немов доісторична реліквія, був загорнутий ноутбук. Зателефонувала Шону, запитали, як підключитися до мережі. Підключилась. Набрала в гуглі «Київ». Обрала перше ліпше посилання. І одразу, як це буває лише в кіно, або все ж таки в її довгому сні у вісні, побачила обличчя батька. Вхопилася за екран, ледь не збивши зображення. У вухах запищало. Як не робила звук голосніше, він пропадав. Вона давно не бачила його і погано пам'ятала через постійну зайнятість і через те, що після заміжжя, яке йому не сподобалось, вони спілкувалися нечасто. Але то був він. Він стояв на трибуні в оточенні синіх прапорів, з його рота йшла пара. Кадри стрибали, Переходячи з трибуну на людське море перед сценою, люди стояли за залізними бордюрами, по периметру яких вишикувалися міліціонери. Всі, хто стояв на трибуні, виступали по черзі, цієї миті перед мікрофоном ворушив губами, пускаючи пару благопристойного вигляду старигань в окулярах. За його спиною, в очікуванні на свою чергу, Посміхалися широкою посмішкою лютого вигляду білявка в каракулевій шубі. За нею респектабельними рядами шикувалися інші. Говорили про зраду інтересів мешканців Східної України. Нарікали, що якісь вони не чують якихось вас. Перераховували заслуги влади і президента, лаяли Європу лякаючи закляклу юрму, гей-парадами і одностатевими шлюбами. Восхваляли російського президента. Незрозуміла. Щось Робі наплутав? Які шини? Яка оборона? Який Майдан? Перейшла на інше посилання. Потім на друге, третє, десяте, соте. Сюжетів виявилося безліч. Кожен вбивав клинець у мозок. Дивилася, затиснувши скроні руками. Що прийняти на віру? Хто міг би це підказати? Шон? Адель? Робі? Містер Макчисхолм? Джош? Диктори БіБіСі? Хто? Ті, кого бачили на сцені Європейської площі під зливою синіх прапорів, чи ті, кого побачила у спалахах вогнів на Майдані. В яку хвилину надходить цей час ікс, коли ти мусиш зробити вибір, кому вірити, за ким іти, з ким стати пліч оплеч? А якщо цей вибір зробиш, користуючись лише чиїмось авторитетом, обіцянкою, рухливою картинкою телебачення – симпатією до зворушливих дужок окулярів, до вправності складати слова. Чи буде він, цей вибір, саме твоїм? Куди? В який бік? Через які нашарування варто почати розмотувати ту ниточку, про яку говорила Мелані? Від якої точки відліку? І вона згадала. Їй? Сім років. Вона сидить на підлозі і старанно виводить плакат «Люди, ви вільні». У дверях стоїть її батько. За ним чоловіки, що вийшли з-за столу, аби завітати до дитячої. Вона швидко домальовує метелика і прикриває плакат долонями. Від їхнього сміху, їхніх поглядів, від того, як вони схвально поплескують батька по плечі. О, агітатор росте. І пропонують використати цей дитячий малюнок в пресі. І його розпач, котрий бачить лише вона, бачить не очима, а чимось іншим, що важливіше за очі, відчуває йому ніяково. Він щось зробив таке, від чого ніяковіє. Від чого вони сваряться з мамою? Дуже тихо, але вона це теж чує. Не вухами, шкірою. І тому захищає долоньками свій плакат від чужих очей і сміху. Коли виросла, а виросла, як про неї подейкували, супер суперінтровертом, почала думати, що все, що відбувається довкола, Така ж неправда, як і той сміх. Що люди не мусять ходити з троєм, сидіти на зборах і одностайно голосувати, засуджуючи чи підтримуючи будь-що. Що кухонні розмови не мусять відрізнятися від того, про що говорять на тих зборах. Від того ще більше замкнулася в собі, не знаходячи виходу думкам. Мати була надто зайнята роботою, батько насупився і заборонив говорити про те, що її не стосується. Тому єдино справжнім, для чого, якій здавалося варто жити, була любов. Любов могла існувати лише в її маленькому замкненому світі, але і цей світ було порушено. І їй все стало байдуже. Де, як, з ким жити, що їсти, як заробляти на хліб насущний, кого мати у своєму оточенні, і, зрештою, де і як закінчити свою земну епопею. Дві доби без вилазного сидіння перед екраном монітора Несподівано повернули їй істину. Існує інша любов, котра здатна перекрити і виламати її з її маленького світу.